Втрачу їх важко лиций гетьман старий, і важко грудо молода гетьманша, потолочені тіла, і цілий світ лише для них одних. них. Степи все широкі, все високе небо, В земля хмаросягла, рік не, наче крик протяжливий, радуйся! Золотистих бджіл Чільце Ми поїхали З матронкою на Суботівську Пасіку Де бачив я старої бджоли Сторонів двадцять три Та роїв вже поставлених три Тоді перескочили Аж на другий бік очевирена На пасіку до Грицька великого Де показалося роїв Сімнадцять Ніхто не знав де і що зі мною Мавив собою кількох козаків вірних, що стерегли вже й не мене самого, а хіба що мою втому. Мотронка була зі мною, і сторока пристрасть сповивала мою душу. Чи відав тоді, що то, останній дарунок Мотрончин мені, старому. Вона любила, як я співаю, приграючи собі на старенькій кобзі, любила, як я мовчу, я гніваюся, коли заводить мову то про Київ, то й про Варшаву, в чому не вивезу її далі Чигирина. Вже в перевесливі серед пишного панства. То однаково ще Чигирин. Немає двох однакових міст на нашій землі, моя дитина. Міг би покликати мене до Києва восени. Тоді я клапився до Чигирина, де ждав царський посол Ленковський. А в Борисні? Хіба мала б від киселя митрополита? Хай уже сам не стому хрест свій. Киселеве красномовство, кисломовство. Мав терпіти, аби передчасно не зірвати зборівської угоди, бо ж мир завсіхду дорожче від війни. А мої змучені змученій і землі, а жун як пожаданий. Окрім 40-тисячного реєстру, вперше за всі часи визнаного королем Угода Зборівська вказала, що унія буде скасована, всі володіння православної церкви будуть їй повернені, в Києві і на всій Україні не буде ні латинських костолів, ні монахів, будь-яких католицьких орденів. Митрополит Київський дістане місце в Сенаті. Та за все-все має вивезти своє військо за межі визначені в угоді, отже підпустити до козацьких границь коронне військо що ж найтяжче повернути шляхту в її колишній маєтності на Україні. Затверджені угоди на Сеймі, а я ввідив в гаразд, що ніколи там не затвердять, бо магнатство українське не дозволиться у королеві. Народові я нічого не повідомляв, військ ні звідки не виводив, посполитих від козаків не відділяв і по домах не розганяв. Дав волю всякому, хто хоче козаком бути, а хто мужиком, ком? Шляхти в маєтності не пускав. Ти сіль, сидячи на краю козацької землі, скимрував листах до мене. Ми, дивлячись на очі дими, чекаємо на борозі очинної нашої землі помочі. Зима наступає, кожен мав би на своїх попелищах розігрітися. За киселемі зголодніла шляхта, настурила і вперто пхалась до своїх колишніх маєтностей, аби, бодай, щось уколупнути у своїх здечілих підданих, як висловлювався пан Київський воєвода. У Чигирин набулося безліч магнатських служебників, які випрошували мене вести на те, щоб їм і їхнім панам жити в маєтностях і правити колишнім підданим. Мої запеклі вороги звертались тепер з околінними посланнями. «Ви ж не ров мені коня з сідлом». Від свого сина Михайла Корибута ти можеш шаблю коштовну, аби лише я пустив його за Дніпро в його втрачене царство. Я не дав ні Вишневецькому, ні Конецпольському, ні Заславському, ні Лянцкоронському жодних староств і жодних добр. Все поорендував от гетьманській владі по десяту частину дешевше. Все ж перед Сойном дав Киселові в'їзду Київ. Мене там не було Тож воєводами ще кинувся урядувати, і відновив владу-магістрату, вчинив розправу, над цими слуги місцевого шляхтича Голуба, підмовив митрополита Косова і Печерського архімандрита їхати до Білої церкви і просити мене прибути до Києва, аби своєю владою освятити киселої починання криваві і зловорожі. Перед цим покликав їх на обід до себе в замок розпаскав перед ними своє пишнаслів'я. «Преосліщенний Отче і ви, чесні Отці, не надійтесь на князів, на синів чоловічих, бо в них нема спасіння. Як сказано, вийде дух його, і вернеться він в землю свою. І в той день погинуть всі помишлення його. Не треба покладати благочестя нашого насилу козацького, бо коли благочестя збройне Повстане, то від зброї загине. Тоді побуло в Києві тільки три дні, бо в Чигирині вже чекав на мене мій давній приятель посол з Москви Лунковський. Прибули посли Семиградські і Ханські. Не були то дні надто веселі і пишні, і не втішилася б молода гетьманшов Києві зі мною. Чудовіча та справа. Кров, бруд, ламання, шиву пертих і змагання з людською затурканістю і підступністю. Кресіль уже в ті три дні пробував заплутати якомога пункти угоди з Борівською. Митрополит Косов, посилаючись на старості і мягченність, власне відмовлявся від того місця в Сенаті, яке я вибрав для престолу митрополитського крові козачі. Що й нарікав, тепер, коли піддані командують своїми панами, не диво, що і пастирам доводиться слухати своїх овець. Не пощастила нам на митрополита. Був упертий як кінь, а близько розуміння